Adam göndərilər ki, gedib həmin o yəni, Xüvvəybin radiyallahu anhunun bədənin gətirsinlər, idrəsədini gətirsinlər. Çünki həmin e, Xüvvəybin radiyallahu anhu dediyimiz kimi Bədr döyüşündə qureşlərinin adlısanı adamlarının bir nəsizi öldürmüşdür. Bələkən Allah taləyən elə edir ki, onları göndərdik adam gəlib həmin yerə çıxa bilmir, həmin yerə gəlib çıxa bilmir, yəni həmin yerin yolunu tapa bilməyir və yəni, həmin Xubeyb ibn-i yəni, cəsədindən heç birşey götürə bilmir. Və o biri sahabə isə Zeyd ibn-i dəftinə deyil ki, nəfəri əsr götürürlər, Xubeyb ibn də Zeyd. O biri sahabə Zeyd isə onu Safan ibn-i yəni Umeyy ibn-i oğlu alır ki, öldürsün. Öldürmək üçün həmin sahabəni, yəni pullan alır və deyir, həmin sahabini öldürməyə meydana sıxardan vaxtı Əbu Süfən gəlir deyir ki, səni Allaha əndirəm, ey Zeyd həmin sahabidir sən istəyərsən ki, Məhəmməd bir dəqiqə sənin yerində olsun və onun boynu vurulsun yəni istəyərsən, Məhəmməd sənin yerində olsun onun boynu vurulsun və deyirsən də, öz ailəmin yanında rahatça yaşayasan, yəni, istəyirsən belə olsun həmin sahabidir ki Allah həndə olsun ki, mən indi istəyərim ki, Məhəmməd, yəni Peyğəmməsləm öz yerində olsun və öz ailəsində otursun. Hətta istəməzdim ki, ona bu dəqiqə bir dənə tikam batssın. Yəni ki, başı vurma. Hətta bir tikam batmasın belə, mən istəmərəm. İstəyərim ki, o öz ailəsində yəni rahat yaşasın. Və Əbu Sufyan deyir ki, mən deyir, Məhəmmədin əshabı kimi Məhəmmədi sevən adamlar görməmişəm. Yəni, heç bir yeri görməmişim ki, bir insan öz ağasını, öz yəni, yəni, afsatqalını bu qədər sevsin. Sonra həmin sahibəni, yəni, Zeyli Nəstaz adlı, yəni, bu, çöl olur Nəstaz, yəni, Safvan ibn Umeyyənin köləsi olur. Həmin o adam bu sahibənin başını vurur. Sonra, raci dövüşündə, yəni, bu, on ləfər ki, Peyyəmasım göndərmişdi, bu, raci, Hadisesi. bu on nəfər öləndən sonra münafıqlardan biri deyir ki ya vay, vay olsun buların halına elməfto onun elədir heləku həkəzə fitnəyə düşüp beləcə hələk olanlar gəlin yani, o səhabə on nəfər deyir ki onlar fitnədən düşüblər və hələk olublar vay olsun onların halına gəlin yani, həmin on nəfər səhabə ola dinlə öz ailələrinin yanında qaldılar nə də ki, öz ağalarını, öz sahiblərinin dediyini yerinə yetirdilər, yəni nə Peyğəmbərin sözünü yerinə yetirdilər, nə də öz ailənin yanında qaldılar, yəni heç bir şey etmədilər. Və bu vaxt Allah təl ayı nazrıdır və həmin ayədir Bəqarə Sözü 204-cü ayəsində Allah təbə bu ki, İnsanlardan bəzisinin sözü səni təəccübəndirir, yəni sənə qəribə gəlir. وَاِيُشُّدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَى الدُّ الْحِسَامِ <بلخصام> Vədir, O deyir, öz qəlbində olanı, yəni Allah'a da yani şahit tutmaqsıdır, lakindir, O deyir, yani nankör və e, xəyaratkar bir adamdır. Və, ümumiyyətlə, bu, bu ayərdə nazil olur, yəni Allah'ta da həmin o adamın yani, münafiq olduğunu bu ayərdə beyan edir. Və həmçinin Allah'ta başqa bir ayərdə nazil edir, Dəqiqəri suresindən 207-ci ayəsinin Əminən nəsi məyyeşi nəfsə və əbtiqa əmərdat illə və Allahu, raufun biləyibəd Və insanlardan bəziləri Allah yolunda öz nəfslərini satın alırlar və Allahu, raufun biləyibəd Allah öz qulları ilə mərhəmətlidir Və Allah təhərlə yəni, bu ailərdə öz bəndilərin gəlimət yəni, edir və deyir ki, 10 yəni, nəfər ki, var idi, gedmişdə döyüşə onlar öz nəfslərini Allah yolunda satırlar Yəni, Allah yolda verirlə öz canlarını. Və başqa ara ki, şəhidlər Allah yanında ölədiridilər. Lakin bu munafiq yəni, bu hadisədən istifadə etmişdir ki, peyğəmbərsəm əsabın peyğəmbərə qarşı çıxartsın. Və bu hadisə Səfər ayında, yəni Səfər ayında baş verir. Yəni Uhud döyüşündən üç 4 sonra bu hadisə baş verir. Sonra həmin Səfər ayında elə yəni, bu Yəni qoşunu yollayan vaxtı, bu dəstəni yollayan vaxtı Peyğəmbərə səsləm, başqa bir dəstən yollayır. Bir məuna, məuna quyusunun yanına olan, yəni o, yəni o çağırılan bir dəstə göndərir. Peyğəmbərə səsləm, o gəlir ki, Peyğəmbərəm yanına gələn e, real və zəkbān, real kəbilətdə və zəkbān kəbilətdir. Onlardan gəlirlər Peyğəmbərə səsləm yanına və deyirlər ki, Bizdə, yəni, Quran öyrətməyə insanlara ehtiyac var, yəni, elmə ehtiyac var və bizim üçün bir nəsə nəfər göndər ki, onlar bizə yəni, elm öyrətsinlər. Və Peygamber sənəndə 70, 70 nəfər Quran qarilərini göndərir həmin yerə. Həmin yeri göndərir və həmin bu 70 nəfər günüz vaxtı odun yığırdılar. Günüz vaxtı gedib yəni çöldən, Odun yığırdılar və gecələr isə namaz qırırdılar, yəni Qurana əzvə bilənlər idilər. Və deyil, yığdıqları odunun pulunu isə Allah yolunda yəni kasıb-küsuba fağırlara sədəqə verirdilər. Yəni bu cür insanlar idi, həmin 70 nəfər. Və həmsinin başqa bir səbəb, İmam Buharə deyir ki, Benusuliyyum adı qəbilədən yəni, bir dəstə, yəni Ra'l və Zəhvan yəni, oğulları Cəlilə peyğəmbər yanına deyə ki, bizə düşmən hücum edir və biz səndən kömək istəyirik. Mən yəni, özlərin peyğəmbər salam mənə müsəlman kimi təqdim eddilər. Və peyğəmbər salam o 70 nəfəri onlara kömək etməsin göndərir. Və mən başa düşdüm ki, yəni səbəbi bu olub. Lə, orada başqa səbəblər də var, lakin səbəb yəni o ki, peyğəmbər yanına gəlib, peyğəmbər salamdan kömək istəyirlər kömək istəyirlər və hər iki ehtimaldır düzgündür. Yəni, həm Peyğəman Sələm göndərib onları dini öyrətsin, həmin 70 nəfər və həmçinin onları müdafiə etsinlər. Və həmin sahabilər gəlib yəni yolda bir məunə deyən gerə çatanda, yəni məunə quysunu yanına çatanda Peyğəman Sələmin risaləsi gəlir, həmin sahabiləri ki, bəs Amir ibn-i adlı bir nəfər var, o Allahın düşmənidir və onu öldürün. Hebasın mücadisası gəlir və hə bu vaxt Amr ibn Tufayl 10 əlini keçir bu məktubu. 10 əlini keçir və həmin məktubu getiren adamı öldürür. Həmin məktubu getiren adamı öldürür və onun adı Haram ibn Milhən. Haram ibn Milhən adı bir sahabə idi, onu öldürür. Hətta deyir, oxu vuranda sahabi görür ki, oxu vuranda qan çıxdı bədənlə, oxu artıq bədənlə batıb. Deyir ki, Allahu akbar. Fustu və Rabbəl Kabe Kabe'nin Rəbbinə and olsun ki, mən hata necət tapdım. Yəni ki, şəhid oldum. Sonra İbn Tufeyl, yəni Amir İbn Tufeyl, həmin o yəni, müşrik, dəstək öndəri ki, müsləminləri da öldürsünlər. O, 70 nəfər gəlib, onları öldürsünlər. Lakin, onun dediyi adamlar, onun dəvədini qavr etmirlər, yəni, onun sözünü qulaq ısınmırlar. Deyirlər ki, bizim aramızda əhd var. Bizim aramızda, əhd var, lakin Amr ibn Tufayl başqa bir qəbilənə, Bənun Süleym adı qəbiləyə deyil onları öldürmək lazım müsləminləri və bu qəbilə Amr ibn Tufaylənin dəvətlə qəbil edir, yəni o sürecin qula asırlar və müsləminləra qarşı döyüşə gedirlər, həmin o 70 nəfəri qarşı və həmin 70 nəfərinin hamısını orada şəhid edirlər, hamı orada 70 nəfər Qur'an qarşısı bir döyüşdə hamısı şəhid olurlar Yalnız, bəzi sahabilər orada yəni ölmürlər. Onlardan Kəhb ibn Zeyd ibn-i Nəccar idi. Və onu da təşkil edilək ki, onsa bu öləcək. Yəni görək ki, yalalanıb, dəşkil edilən, onu bıraqırlar ki, onsa bu qalab öləcək. Lakin, yəni həmin sahibə ölmür. xəndək döyüşünə qədər həmin sahibi sağ qalır. Həmin sahibi sağ qalır. Sonra Amr, Amr ibn-i Umeyyə həmin o yetmiş dəfərdən geri qalmışdır. Yəni, ki, biraz gedikmişdir, işıqa uluq, onun üçün gedikmişdir. Bakın o gəlir görür ki, artıq bunun dostlarını hamısını yetmiş dəfərdə öldürüblər. Və həmçinin sağ qalanlardan e, El-Munzir Oqvat ibn-i Amir adlı sahabə idi. Və müşriklər Munziri radiyallahu anhını görürlər və onu öldürürlər. Öldürürlər. Amir ibn-i e, Amir isə E, həmin o sahabəni hansı ki, yəni, gəlmişdir, gelişmişdir qorşundan, onu isə e, Amr ibn Tufeyl Amr ibn Tufeyl anasının nəziri olduğunu görə onu bağışlayır. anası nəzir edib ki, mən bir nəfə azad edəcəm. Və o da, yəni, oğlu da anasının nəzirinə görə həmin o sahabəni azad edir. Və həmin sahabi Amr ibn-i hansı ki, onu Yəni Amr ibn Utfeyl hədisi xəyanət etmişdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və O onu azad etəndən sonra gəlir yolda. Yəni bu xəbərlə gəlir yolda iki nəfər gəlir. Və bu elədir ki, onun səhabi Amr ibn Meyya elədir ki, bu iki nəfər Banu Qilab qəbiləsindəndilər. Elədir ki, bu iki nəfər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ölməsinin səbəbidir. Yəni onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin xəyanət ediblər. Yəni onlar onlarsız bu tələni qurublar. Və həmin o iki nəfəri öldürür. Həmin müsabi iki nəfəri öldürür. Özdəndən sonra bilir ki, bunların Peyğəmbər səllallahu əhdi var idi. Yəni ki, bunları Peyğəmbər səllallahu əleyhi və səlləm öldürüb Lakin bu sahibi bu əhdi bilmirdi. Ona özü Peyğəmbər səllallahu həmin o iki nəfərin digərini verməyə öz boynuna götürür. Yəni deyə bilirsən nədir? O həmin onun qamplu qamplunu verməyə öz boynuna götürür. O da miqdarı təxminən 100 miqdarındadır. Və Peyğəlməzəm əmin o iki nəfərin yəni, qan pulunu qolağın ailəsinə ödəyir. Və həmin o iki nəfərin deyəsini götürmək üçün Peyğəlməzəm yahudilərlə yəni, ittifaqı var idi. Ki, yəni, hər bir işdə onlar yəni, bir-birinə kömək edicilər. Və bu vaxtı Peyğəlməzəm gedirdi ki, bəs deyə vermək lazımdır, yəni qan vermək lazımdır, siz kömək edin. Bu vaxtı Yahudilər istəyirlər Peyğəlməzəmə öldür əmin o, qulus demək edəndə, yaxudda əsliklər peyğınmasını öldürsünlər və bu da Fəni-Nəzir qəbiləsinin yəni, Fəni-Nəzir qəbiləsinin qarşı olan döyüşün səbəblərindən biridir. Və o da inşallah, Fəni-Nəzir haqqında olan döyüşdən yəni, qaladın danışacaq, inşallah. Və peyğınmasın yəni, bu iki hadisədən sonra yəni on nəfərin Bir yerdə 70 dəfə isə bir də ölməsinə, yəni heçcəsi ölməsinə görə peyğəmbərsəm çox cəhdələnirdi. Çox cəhdələnirdi və 30 gün 30 gün hər gün səhərmasında bu qəbilələrə qarşı peyğəmbərsəm dua edirdi, bəzə dua. 30 gün peyğəmbərsəm qulu tutdu, səhərmasında və həmin bu qəbilələrə qarşı bəz dualar edirdi. Və Rəsvatədə gəlim ki Amir ibn-i adında bir sahib olur, bu döyüşlərdə öyrən sahiblərdən. Onun, yəni, kəraməti olur. Yəni, ona, yəni, qeyr-adi birisi şey olur, onunla baş verir. İmam Buxar revahat edir, revahat edir ki, Məunə Həminin yani, qoyusunun yanında, orada sahib 10 nəfər ki var idi, 70 nəfər, 70 nəfər ki var idi Məunə birini qoyusunun ya, yanında, onlar öldürüləndə, şəhid olanda, Amr-ı damr adlı bir sahabi əsir düşür. Amr-ı Damr-ı sahabi düşür. Abu Tufeyr ona deyir ki, Amr-ı bin kim ki, o 70 nəfər öldürmüşdür, o başçı, deyir ki, bu kimdir? O, sahaba, ölən sahabənin cəsədin göstərir. Yəni Amr-ı bin fuheyr adlı sahabənin cəsədin göstərir. Həmin sahabi deyir ki, bu Amr-ı bin fuheyr və deyir ki, Mən deyir, gördüm ki, o öləndən sonra onun cəsədini qaldırdılar göyə. Həmin o müşrik deyir ha. Deyir, gördüm ki, cəsədini qaldırdılar göyə və deyir, gördüm ki, o artı yəni, yerlə göyün arasında daxdı. Yəni o qədər, o dərəcədə, gözə çarpacaq dərəcədə göyə qalxıb, hündürə qalxıb. Sonra deyir, qayıtarıb cəsədini qoydular yerə. Sonra cəsədini qayıtarıb yeri qoydular. bu da, yəni Halatana yəni verdiyi bir Dövriyələrinin verdiyi bir çəramətli